162. Istoricizarea miturilor indo-europene Tradiția relatează popularea orașului cu păstorii din regiune și apoi cu proscrișii și vagabonzii din latiu. Pentru a avea femei, romul s-a folosit de un bicleșug. În timpul unei sărbători care strânsesc mult popor din cetățile vecine, tovarășii săi s-au năpustit asupra tinerelor sabine și l-au dus la casele lor. Războiul care a izbucnit între sabini și romani s-a prelungit fără niciun rezultat militar, până în momentul când femeile s-au interpus între rudele lor și răbitor. În păcare a determinat un ca nenumărat sabin să se instaleze în cetate. După ce i-a organizat Romi structura politică, creând senatul și adunarea poporului, romul s-a dispărut în timpul unei furtuni violente și poporul l a proclamat zeu. În pofita fratricitului său, figura lui Romulus a devenit și a rămas exemplară în conștiința romanilor. El a fost întemeietorul și legislatorul, războinicul și preotul în același timp. Cu privire la succesorii săi, tradițiile converg și se acordă. Primul, Sabinul Numa, s-a consacrat organizării instituțiilor religioase. El s-a remarcat mai ales prin venerația sa pentru fides publica, buna credință, ziță care călăuzește atât raporturile dintre indivizi cât și relațiile între etnii. Dintre regii care i-au succedat, cel mai faimos a fost al șaselea, Servius Tullius. Numele lui se leagă de reorganizarea societății romane, de reformele administrative și de mărirea orașului a discutat lung veridicitatea acestei tradiții, care povestește atâta evenimente fabuloase de la antemeiera Romei până la răsturnarea ultimului rege, Etruscul Tarquinius Superbus și inaugurarea Republicii. Foarte probabil, amintirea unui anumit număr de personaje și de evenimente istorice, deja modificate de pulsiunile memoriei colective, a fost interpretate și organizate conform unei concepții istoriografice aparte. Georges Dubenzil a arătat în ce sens au istoricizat romanii marile teme ale mitologiei indo-europene. În asemenea măsură încât s-a putut spune că cea mai veche mitologie romană, aceea de dinainte de influențele etrusce și grecești, s află cam în primele cărți ale lui Titus Livius. Astfel, în legătură cu războiul dintre romani și sabin, dumnezeu remarcă uimitoarea simetrie ca un episod central al mitologiei scandinave, anume conflictul dintre două noroade de zei, Asenii și Vanii. Primii sunt grupați în jurul lui Otin și al lui Thor. Otin, căpetenia lor, este zeul regei magician. Tor, zeul ciocanului, este marele luptător al cerului. Din potrivă, Vanii sunt zeii fecundității și ai bogăției. Atacați de către aseni, Vanii rezistă, dar după cum spune Snorri Sturluson, citez, când o tabără când cealaltă aveau victoria, ghecitatul. Omosiți de aceste costisitoare alternanță de senii succese, asenii și Vanii fac pace. Principalii zei vani se instalează în lăcașul asenilor, completind astfel prin fecunditatea și bogăția pe care ei le reprezintă ceata zeilor grupați în jurul lui Otin. Astfel se săvășește fuziunea celor două popoare de zei și niciodată nu va mai fi vreun alt conflict între aseni și vani. George Tumezil subliniază analogiile cu războiul dintre romani și sabini. Pe de o parte, Romulus, fiu al lui Marte și protejata lui Jupiter, și Tovare și săi, războinici de demult, dar arsterat și lipsiți de femei, pe de altă parte, Tatius și Sabini, însemnați prin bogăție și fecunditate, căci ei posedau femei. Aceste două tabere sunt în fond complementare. Războiul nu se termină ca urmare a unei victorii, ci grație inițiativei soțiilor. Împăcat, Sabini hotără să se unească cu Tovare și lui Romulus, aducându-le acestora bogăția. Cei doi regi deveniți și instituie cultele. Romulus pentru Jupiter Unicul, Tatius Zeilor legați de pământ și de rodnicie, printre care figurează Quirinius. Citat. Niciodată, nici sub această domnie, nici mai târziu, nu s-a auzit vorbindu-se despre neînțelegerea dintre componenta sabină și componenta latină, albană, romuleană a Romei. Societatea este desăvârșită așezată. Închei citatul. De singur, e posibil, așa după cum cred numeroși savanți, sa că acest război, urmat de o reconciliere, să oglindească o anumită realitate istorică, și anume fuziunea dintre autohtoni și cuceritorii indo-europeni. Nota 2. Dar ar fi imprudență să căutăm a identifica componentele etnice după riturile funerare, atribuind înhumarea sabinilor și incinerarea latinilor. Închei nota dar este semnificativ că evenimentele istorice au fost recândite și organizate potrivit cu o schemă mitologică proprie societăților indo-europene. Surprinzătoarea simetrie dintre un episod mitologic scandinav și o legendă istorică romană își relevă semnificația ei profundă când se examinează ansamblul moștenirii indo-europene la Roma. Amintim mai întâi că cea mai veche triadă romană, Jupiter, Marte, Quirinius, exprimă ideologia tripartită atestată la alte popoare indo-europene, adică funcția suveranității magice și juridice, Jupiter, Varuna și Mitra, Otim, funcția zeilor forței războinice, Marte, Indra, Tor și în sfârșit aceea a divinității fecundității și prosperității economice, Quirinius, Gemenii, Nasatia și Freir. Această triadă funcțională constituie modelul ideal al diviziunii tripartite a societăților indo-europene în trei clase, preoți, războinici și crescători de vite agricultori, în paranteză Brahmana, Xatria și Vaishya, pentru a nu cita decât exemplul indian. La Roma, tripartitia socială a fost dislocată destul de devreme, dar se poate descifra memoria tradiției legendare a celor trei triburi. Totuși, esențialul moștenirii indo-europene s-a păstrat într-o formă puternic-istoricizată. Cele două tendințe complementare ale primei funcții, suveranitatea magică și suveranitatea juridică, ilustrate de perechea Varuna Mitra, se regăsesc la cei doi întemeiitori ai Romei, Romulus și Tatius. Primul semizeul violent este protejatul lui Jupiter, Peretrius, al doilea măsurat și înțelept instituitor de Sacra și Leges, este devotul lui Fides Publica. Ei sunt urmați de regele exclusiv războinic, Tulus Hostilius și de Ancus Martius, sub domnia căruia orașul se deschide Bălșungului și comerțului la mare distanță. Pe scurt, reprezentanții divine ai celor trei funcții s-au metamorfozat în personaje istorice, și anume în seria primilor regi ai Romei. Formula ierarhică originară, tripartiția divină, a fost exprimată în termeni temporali, ca o succesiune cronologică. George Dumazil a scos în evidență și alte exemple de istoricizare a miturilor indo europene la Roma. Amintim victoria celui de-al treilea Horaciu asupra celor trei curiați, care transpune victoria lui Indra și Trita asupra Tricefalului. Sau legenda celor doi mutilați, Coclă și Skevola, Ciclopul și Stângaciul și paralelea sa în perechea zeului Chior și a zeului Ciung al Scandinavilor, adică Otin și Tor. Rezultatele acestor cercetări comparative au o consecință importantă. El arată mai întâi că originile religiei romane nu trebuie căutate în credințele de tip primitiv, căci ideologia religioasă indo-europeană era încă activă în perioada formării poporului roman. Această moștenire cuprindea nu numai o mitologie și o tehnică religioasă specifice, ci și o teologie coerentă și clar formulată. E de ajuns să se citească analizele pe care Dumnezeu le face termenilor de Maestas, Gravitas, Mos, Augur, Augustus, etc. Nota trei. 3. Desigur, alături de acest sistem general de explicare teoretică și totodată de stăpânire empirică a lumii, existau numeroase credințe și figuri divine de origine străină iar în perioada etnogenezei poporului roman, această moștenire religioasă alogenă afecta mai ales straturile rurale, închei nota. Istoricizarea temelor mitologice și a scenariilor mitico-religioase indo-europene este importantă și din altă pricină. Acest proces e una dintre zăturile caracteristice ale genului religios roman, anume tendința sa a metafizică și vocația sa realistă. Într-adevăr, ne frapează interesul pasionat religios al romanilor față de realitățile imediate ale vieții cosmice și ale istoriei, importanța considerabilă pe care o acordă ei fenomenelor insolite, considerate drept tot atâta prevestit și mai ales încrederea lor gravă în puterile riturilor. Pe scurt, supraviețuirea moștenirii mitologice indo-europene, camuflată în cea mai străveche istoria cetății, constituie prin ea însă și o creație religioasă susceptibilă de a ne dezvălui structura specifică a religiozității romane.